بسم الله الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق ده سورۃ العلق ده قران ترتیب کې 96 نمبر د شپګ نه وی او په نزول کې داول نمبر سورۃ ده حدیث کې رازی بخاری کې باب کله کله په بډو وحي رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی سلام ته وحي څنګه راغلو روایت نقل کوي چې نبی سلام په غار حراء کې ناړو دا اوس راغی پیغمبر سلام سره غاړه مې له وکړه کوبلای ورته ویږي لستل شورو کا اقرا قل دمان بقارن فغدتنی الثانی نزی بیا دباؤ کرم بیغولولا نماویر مان بقارن فغدتنی الثانی سالسا حتا بلغم انی الجود قدر امزل بیا مامن زورو کو دا غازل زور ډیرو نو دا, دا اوله او. نو دا پینځه آیتونه اقرا باسم ربک الذی خلق د ما اولوستل خور تراغلم سماولی رب فلل او یخرا بند راغلم نو ما زملونی د شیرونی یاول مضممل یاول مد سر پس دا صورتونه را نازل شو نوداول صورتت دی چې دا نازل شو د صورتت داات ترغی بور کوې خورران ته مقاې داررب په کېدي ټول دي خدا او د صداقت د قران نه ما کې دوه سوراتو کې دو مقاصد بیان شو اثبات د رسالت اثبات توحید نفدي سورته کې صداقت د قران بیانې رب تعالی چې ما کې اثبات د توحید او ندلته ترغيب ور کوي تعلیم د قران تا زکه په دې سره توحید راځي که جو امر رب تعالی چې مخکې مسأله د دلایل او رواځو حشو د دلت سجر ورکی معنی نو د توحید تا بسم الله الرحمن الرحیم اقرا قل اولت بسم ربک الذی په امداد د نوم درغ خپل سرا غزاد خلقه چې پیدا کړي دي مخلوق لرا خلق الخلقه مخلوق پیدا نو اقرا لوسته لو کته تخپل رب نوم واخلګ یاد الله په امداد یاد الله په ذنوم په برکت په دیوډه مونږ ویو چې بسم الله کې با متعلق دا حرف چر چرې متعلق واڑی نو متعلق په عام یا په خاص او خپل ځای دې متعلق باخر توباسه ځکه مقصود شورو نه مقصود د الله نوم هغه استلني زه چې وای شورو کوم الله کې نام سه نو دا الله نوم خروج تر راغې اوول نو خطه شعرو وکړه نو اقرا باسم ربک اول ولت په امداد د نوم د رغ خپل سره هغه چې پیدا کړي د دې مخلوق لرا او خلق الانسان من خلق دا کړي د دا انسان من دا چکڑی خلق دا ټوکړي د وینې نام نو اقرا اول ولت وربک لکرم استارب دې رس اتواله الذي غزا تعلمه بالقلم چې تعلیم ورکړل دي انسان د په واسطه د قلم سره تعلیم ورکړل په قلم سره ګره تعلیم ذکر کړ نو د تعلیم غټه ذریعہ هغه کتابت ده او کتابت چې راځي په قلم سره راځي تعلم الانسان ما لم يعلم تعلیم ورکړه انسان ته دا غوږ سوي چې کل پوهنو خللاین د انسان له اطعاب چرې نه دا سي بشکره دا انسان سرکشي کوي هر اه هوستغنا د دیو جنه چوینې ځان لر مالدارا زې ځان مالدارو ګوري نو د زګ په دې نشکه ده په مستای کې دې ان ال ربک رجایق انست رب ترته واپسینا اور ایت الذي ينهى اي تعول خبر را کما د په بار د غسړي کې ينه چې منکي دي اپ دنيا وبندل را اذا صلی الله کله چې دعوت ورکي الله طرف ته صلی الله کې دلته دعوت توحيد ده حديث کې واقع رازي چې نبي عليه السلام مونږ کو کافر او د نبی رسول الله پړي ته غاړه ته پړې واچو راخله شروع کړل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نو راي يا تقتلونا رجلا ان يقول ربي الله تاسو مونږه کوي غسړې هغه وځني چې هغه وې زموږ رب الله ده زوج دا دا خبر ده نو دا وکه کوله فرضيت ته منځونو نه مراتته دعوت توحید داوت توهید ا خبر را کم ته باره دغه سړی کې ی ها دن چې بندې زما بنده لله کله چې د الله ته مدد شوی الله را بلی اته خبر را کم ته انکانه ل ده کوی په عدات مو یا حکم کوې خلکو ته پهته خوا نو آر آیتا خبر را کماتا این کذبو تولا که دا سڑه تکزیب کیا و ما خڑی دا دا سوم را زور دی دیوالی دا سی کئی علم یعلم نو آیه نده پوده بیان اللہ حیارا چه بیشک اللہ تعالی ده گوری اللہ خوبی نی کر نو کل دا سیچ چره نده دا دا دا بدماشین چلی گا لاله من ته که د قرارلار نه شونو له ننس بنااسیا نوخامښ بې سمند لنا بهنااسیا سر د نهناسی ل کېږې تندي ته د د د سر به راون شو نونا کاذ اوچې د د کاذبت د روغجن خاتیتن خطه کار دغه د دې marked سره را رابای کغو ک نو فالیا دونه دی یو نو راو دی بل د خپل مجلس والا سند او زبانیه زرد چې منګ بم راو بولو د کورګون کې ملائک کلا هر فراده دی یا به معنا د حق منې حقیقت دا چې لا ته ته تدا دا خبره ما اورا اوس جوړه الله له سجده کوون وخت عرب زبان الله تنځ دی کا ابو جان نبی سلام او دا مرګری نبی سلام ته نه پریدی عبادت لا الله و یې زبره کم ک سزا بولور کم ک نه لا ته و تدا دا خبره ما دا دلیل نه چې کافر نبی سلام سره میټنګونه کول څه زمون خبرې واورہ س زمون غو منانو من ستا منو نو الله زکه به کټ اعلان کئ دوسر به جوړ نه کوي نو واځو د وخت لري ځان الله ته نزدې او نزدې کا ته الله ته سجده سره راضي نو واځو سجده وکړه الله ته نو وخت لري او ځان نزدې کا الله ته د سورت العلق یې امتیاز داري چې دی او لنې سورت نودویم مقاصد اربائی پا که ذکر کردی در ایم دا اولانی تاریخ تقرا وربو کلاکرم اللذی علم بالقلم او سنورم فلید انا دیہو سند و زبانیا دا دلیل شو جذا الله پاک خپل او دوستانو بدله په خپل اخلي فسيق في قوم الله وهو السميع العليم او په انزم وواسو دوه وخت لري سجدي من الله ته نزدې کا ترځي بسم الله الرحمن الرحيم ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر لائلت القدر خیر من الفشار صورت القدر دا ستانوے نمبر صورت دے پس دا پس دا سورت علقنا ترتیب دا قرآن کی او پنزول کی دا پینزشتم نمبر صورت دے پس دا سورت عباسان نازل شو ہے دا اور د صورت عظمت د قران او دا ربد نه مخکې صورت کې ارغيب او قران ته تعلیم د قران وکي قران زکه ځلتا د قران عظمت بیانې چې زکه ځکه چې دا ډیر عظیم کتاب دی کوم د زده قابل کتاب دی دل تا لفظ دهی نازلناو پی لیلت القدر دا قدر دری مانگانی دی خیاو مانا دا قدر دا دا تقدیر نمشتاق دی نمان دامنگ نازل کرده پا لیلتو تقدیر کی آغش پاکی چپاگی که تقدیرو نلیکلے کی گی آجال ارزاق امواد دا تمامه پیسې له په دغ شپګي کېږي او دا ليله تل قدر ده او دا پر رمضان کې دا دلیل ده چې شهر رمضان الذي انزل فيه القران قران الله پر رمضان کې را لګل نو دا شپګي چې راغللې نو هغه ته قدر وی ليله التقدير چې ویلې ذ غدا عجل و ارزاقو شپجه دال 15 شعبان دی ليله النصف من شعبان نو فقد ابعدت فقد ابعد النجعته دغه حقیقت نه ډیر لره خبره کړ دا یو معنا شو دا ټول په سلی په دې تقدیر پدې شپکی کنه نو زه کده ته ليله التقدير وې په مانااد دا چې قدر په مانا د عزت دا او د شرافت دی او ته قدر او شرافت حاصل دی د نزول د آ د ووج نه سور داناتلوه معات کې ان نزل نه او فیللتې مباره ک د پراکت پهشپ دیمونږ نازل کرد دی براکتش پوا چه قرآن پر آگئی ده بے لوح محفوظ نا بے تلعیزت تا اسمان تر آگئی در احمد ترجمت آدھا چه قدر نمراد تنگی مراد دا پا دیش پوابن نه دیر زیاد ملائک رازی دنیا دا دغه اغاچیوئی نوزكا ديتا ليلة القدر هوي نهينا انزلناه في ليلة القدر يقينن نازل کرده من دي قرآن لرا باغشبه ده عزت كي وماد را كما ليلة القدر سب وقره سمر سمرل وعشبه ده ليلة القدر ده قدرشبه ده خير من الف شهر ورد ده زرو مياشتونا ورد برابر نه دا زرو میاشتونه سلو راتیا کال جوړیږي د ساده سلو راتیا کالو سره برابر نه د سلو راتیا کالو نه دا غوره د پوخانو متونو عمرونه ډیرو د وسو کال او درې سو اذاسی عمرونو نو دیو مت سوال وک چې زمونږ وخت لګږي او داغو وختونه ډیرو نو زمون کو مشکل زره چې 60 65 کوره کیږي نو په هغه کې لشل کاله په غفلت کې تلي په سبب فشمن کې نو زمنګ د عبادت تم کم رازي نو الله په دای احسانو کې یو نیکی په لاسو نو بیا د ورځې میاش بدله دبلا نو پر ورځې کې اوش په ليله تل قدر د زرو میاشتو نغوره تاسو نور اتیا کاله عبادت ولې جدا اور دا غنځه زیات ثواب ورکړي د عبادت پوره جن نه یو زیات مقدار الله کې خو او دا د دې امت خصوصیت دی ليله القدر په خانو متونو کې نو دا الله دې امت لپاره خصوصي انعام احسان ورکړ دي دا ليله القدر تعین چدا کو دا کومه شپ ده نو په کې د لما دو را دي چې دا پوره کال کې ګرځ کله په جب کې را او کله شعبان کې را ځ او کله نورو کې خدا دا کمزور دی ځکه دی سره نزول د متعلق مطالق دی نزول دقرورآ خو یقنی په رژه کې نو د جمور لما او سلق دا چې دا شپه دا پروجا کدا لیلت القدر دا صرف پروجا کدا کالکی یوز اللہ زی او دا روجی پر میاش کرا زی نو لگ تغینی بیا دا دے چپ آخری عشرہ کدا نو بیا تغین دا دے چپ تاکش پو کدا تیو اجتماع دیل اجتماع پیندی اجتماع و اجتماع او یوکم دیر شماع نبی علیہ السلام تا اللہ دا اشپا خودا لیوا. نبی علیہ السلام باہر را گئی. چوئی قتل دو تنو جگڑا. نو آگا اخلاس کرل. او چې فرمائل چیزا دیل را گلیم تاوستو لیلت القض پلانی پلانی جگڑا نو فنو سی توها. دا آگا اگا تاین زمان در زرن اوچت نو شپه خدغه دا پروژې دا په اخیری اشراک دا پتاخ شپو کې دا حکومت دا د دې ته عین څه نه لړک او دغه حکومت د باري تعالی دا چې کدا معلومه شپوي نو په دې کې به خلکو داسره تهيهی کړوا او ته ما دوی کړه په دا یوي شپې مانی بیا به عبادت نه کو په دې و پاک دا دا چې متعينه پرې نه غوډل چې خلک ځان له عبادت کوي پکې او دا د ما سوتن نثار پورې ده دا ما سوتن موږ تراوي د شپې عبادت دا ټول په دې شپه شامل دي دیو جنای شری زل لا نه وي چې نبی رسول الله می دا غټش پد لا یو خره ها الا محروم د دې د خیرنه نه محرومي الله مګر هغه کڅهغه زلي بدبختي هغه ته دا نه نصیب کیږي نازل الملائک تو نازلېږي ملائک ور روح امین په دې کې بهز نه رب د خپل رب مین کل امرن په هر قسم امر سرا مین کل امرین په کل امر په هر قسم امر سرا سلامون دا دا سلامتی پدام سلام ون سلامتی ها دا, دا پدی که ایا حد دامت لائل فاجر او دا تر خطو د سبا پوری دام طول اش پد عبادت دا سبا خطو پوری نوکه چربان چا نوافل و کرل او و که ذکر از دا ټول پدی که شامین لی د دی صورت امتیاز عظمت قرآن او ليله القدر ورته پدې کې قران نازل نه نو دا د شپې عزت ته الله دا, دا په قران سره دومره عزت کړ دا او سلامون دا راسلامتیاش پد دا, دا بل امتیاز دی بسم الله الرحمن الرحیم لا یا کوونیل نه دی نه کفرو منل کتابې او مشرقی نه من فقی نه حد د تعتی او دا ول ب نه دا دقرآ ترتیب کې اټان نمبر دی ات نووي او په نوول کې دا سلم نمبر دی پس دا دصور طلاق نه نازل شوي د دې صورت دو خبری دی. خبر ده ده دا وا دوه خبرې دي یو خبره زجر ده تخويف ته منکرين و تا انو صداقت رسول له بیان د نعمت رسالت او د کتاب دا دامه دنيش ورته طریق الله علی کتاب تو زجر ورکړه ajo نبی رسول سلام ولې نه مانای خلاصه د سورۃ دا په کې زجر دی به رسول او به انکار القرآن ذکر داوامر د باری تعالی نه آخر کے تخویب او ختمی بشارت منی بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن اللذین کفروا من حال الكتاب ندیا خلق جا کافران دید حالی کتابنا و ندر مشرکاننا منفقینا قرآن لم چی با مزاری داخل چی کنا لم یکن نو هغه په مانا د ماض ګځې دلته لام په مزارې د داخل دی خ دا مزار په معنا ده مستقبل او حال په معنا دا مله یا کوونله نه کفرو نهدي کاافران د حالې کتاب و نه او د مشرکان نه منفق ک نه من د صفات پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتا تر دې پوره تھا ته اوم البینه چراغ دوتا بینه دلیل دل دل دل واضحه بینه څه رسول من الله دا پیغمبر دې د الله طرف نه اتلو سوف مطهره چول علی په دو باندې سوف مطهره او صحیفه دنت دامن فقین ټکې دي دیمه نشکاله منفقین, منفقین انفاق معنی جدا کېدلل په معنا دا, دا چې مشرکان او يهودانو تراغه پرې د کوفر نه نو کالار شي سوچ نه بي له نو راهاله چې نه بي له سلام راغې نو کوفر نه کالار دا مانا غلط ده خلق الارجونا وو غو بهام جنگ کړو قرآني کړو کافر مردار چی اته وجد دي دې ترجمه دي شي القران رحمت الله عليه سم دورر کې د دې دودري ما ناګاني کړدي یو مانا دا دا چې دلته د امون په کین د دې نه مخ کې یقولونه پړته کشاف زه مشرې او توجیه کې غدا اسه ده چې یقولون ده کافرو بوي چې مون نه جوړا کې ګولو کفر نه یقولون منفقين دوبې چې نه یو مون کې د باطل دین نه تر دې چې راشي مون ته پیغمبر لا ين جاءهم نذير لا يكونن اهدى من احد الامم متا خبره کړو او فلم ما جاءهم عرفوا كفروا به پیغمبر چې راغې به کفر وکړ مَنَادَار جِلَم يَكُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مِلِ كَافِر دَلی کتاب او د مشرکانونه دوی چې نه یو مونږه مونپکینا ددا کیدون کیدو کفر او د شرکنا ترڅو چې پیغمبر نه راحل چراغه مونږه کفر او شرک پریدو نو فَلَمَّا جَاءَهُمْ کله چې پیغمبر راای نو کفر او د بیا کفر فَلَانَتُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ جو امت توجید آلا کہ دا منفقین مانا دا مانعینا من صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آلی کتاب با دا نبی علیہ السلام صفت گاؤ او تاپوس بے کاؤ چې پہ ہم بر راگے کرانا وکاله پیغمبر راغ نو دو انکار وک او به منه شو مانا بدال شي ان دي دا کافر ذال کتاب ونا منفق کینا پري خودن کی صفات د پیغمبر لرا ما نه وینه مدح محمد صلی الله علیه وسلم حتا تاتی اوم البین دره توجیدا چ مونږه کهین په معنا د حالې کین دی چې سو پورې پیغمبر نو راغلی نو الله د کافر نو اور کول. او عذابون نو ورکول او کله چې پیغمبر راغی ا دونه منل نو بیا ظاهره د دا عذاب مستحق شو کنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سورۃ بنی اسرائیل کې نو ندی دو سمون فقینا ذااب الله کدون کې حته ترد پورې داې او م ب نه چې را دلیل وااض چ هغهه په همبر د د الله طرف نام کولولی دوته صحیفی پای کړړی شويفییه کو تو ب کو ما پهې کې د مظامین مضبوطته وما تفرقل الذي نه طول کتابه اختلااب نو کړیا خلکو چې اوړیشه د ورته کتاب مګر پز داغینا تیر اغلل دوته او دلیل اختلاب چا کړو غولې کړو خلې کړو درې واړه خبرې دې عادت کیوي وا ما میرو او هو کوم نو کړي شه دوته مگر د دې خبرې چې بندگی دې وکړه الله الا یا عبد الله مخلصین الودین مگر دا چې بندگی وکړه الله د پاره پدا چا حال کې چې خالص کون کې کی الله د خپل آواز بندگی خوفا کلک دردون کې په بندې خوفات توه موځ کوې ذکات ور کې او دا د دیین مضبوط ان الذي نه ک خلق نه خلک چې کوفرې ک دی ذلك کې دا مشرکان نه هی بدو په ور دجانم ک شو په او ډیر بددي په مخلوقات کې اولایکم البریا د تمام مخلو نه ډیر بد دی اما مخلوق کې بدر دی نو دا د خینزیر نوم بد ديګ نو دوی طرف ان اللذین بشک خلق چې مان راوړ دیونه کومل کوي نو دا د غوره د مخلوقاتونه جزاء ومبدل د دو الله زره جنتونه به چې بهږي جنت دامیش کیره د چې بهږي بلان دا غینواله همیشه به پدې کې همیشه الله په دونه خوشاله دو الله نه خوشاله رضی اللہ عنہ و رضوان ذالک الی من خشی رب دا دا هغه چا په رضا دا واده څنګه دا الله نه یری ګوره سوره فاتر کې وای چې نماز الله همین العلماء دا الله نه علماء یری دلته وی چې جنت به دا نه چالو او کوم چې دا الله نه یری نو لازمی معنی دا وشو چپوخ خلق د قران او دین اسلام باندې پوخ خلق د جنت یاندي او د تا عالم به رب څنګه الله پیژني د الله صفات پیژني دغه مولات امراد دي ذالک المن من رب تا هغه چا ته پر دې چیرې ګرغ پر رب نام امتیازات د دې صورت حال د ال کتاب او بیان کغه ماکه د بعثت نو, دالا دالا عمر پا کی کی. نو درم دا الله تعالی امر په مخونو کتابونو کې نو دریم ذکر د شر ولبریه او د خیر ولبریه بسم الله الرحمن الرحیم